Така, третата лекция, минавам на третата лекция, толтеките. Великата култура на четвъртата подраса, т.е. толтеките. Тази култура е спусната от бялото братство и от въплощаване много често на белите братия в самите толтеки. Именно това е Златния век на Атлантида, когато белите братя и много напредналите толтеки са се обединявали или просто те са слизали в телата на толтеки. Толтеките практикували най висшата и универсална практика за всички времена и за всички учения тя е универсална. Наречена е безупречност. И поради това те общували с пра-старите хора, т.е. боговете. И за това този народ, тази раса, в случая подраса, е стигнала до много високи върхове. Тултеките може ли да приемат и да предадат най-чистите и божествени идеи и истини на хората? В храмовите на Атлантида се прославяли най-вече огънят и слънцето. Оттам идва и посрещането на изгрева. Оттам идва и отношението към огъня. За толтеките огънят и слънцето били една излъчена сила от орела. На наш език, една излъчена Божия сила. Те били зримото въплощение на Скритият орел Изначалният Скритият орел Изначалният праотец Когато тук се възпявали Огънят и слънцето Тук в храмовите Звучало за първи път Божественото аум Както ви казах преди Това е ватанска дума от праезика От тук започва Божественото аум И после се приема от много народи те смятали тази магическа дума за посредник между човека и тайната сила на Орела. Тултеките били, както казах и друг път ще повтарям, много наблюдателни. Те открили, че тескат липока, т.е. иллюзията, била много ценна. Забележете, те не отричат нищо, нищо не осъждат. Всичко приемат и изваждат от него най-дълбокото. Значи много ценна, защото тя задвижвала и задължавала развитието на безопречността. Те разбрали, че трябва да практикуват безопречност, за да оцелеят в истината и нейното ядро. Тотеките разбрали, че осъзнаването изисква пълно отдаване на човекът на истината. Така те разбрали, че могат да се завърнат в Тамоанчан. Тамоанчан означава мястото на происхода. Т.е. при боговете и пра отците. Или както са го наричали прастарите хора. «пра -отците», «тамо така. Тамоанчан. Таотеките казват, Външният човек е само рисунка в книгата на боговете. И наистина външният човек е рисунка, сянка, призрак. Днеска го има го няма. Тази иллюзия е много ценна, за да се насочим към истинския човек. Докато вътрешният човек е именно идея на вечността и безпределността. Толтеките не се нуждаели от религия, а от безупречност. Забележете колко ясно и конкретно. Не религия, а безупречност. Те осъзнали, че безупречността е призуваване за мистично участие в Орела. Значи, така Орела започва да заживява в тях. Значи, мистично участие от друга страна и на Орела в човека. Толтеките открили, че безопречността е начин за пробив и проникване в орела. По-късно те открили, че безопречността естествено сътворявала безсмъртието. А пък от безсмъртието се раждала естествено свободата. И те разбрали, че това, че който има че който няма безупречност и не се стреми, той натравя своята енергия. Тоест, той натравя своята енергия с иллюзия. Толтеките разбрали, че опасностите са само в външната вселена, а вътрешната вселена е неуязвима. И те се устремили към нея, но използвали външната вселена, за да натрупат опит. Тук не става въпрос въобще за човешки опит. Става въпрос за духовен и божествен опит. Другите два вида опит. Във вътрешната и безопасната вселена разбрали, че там е неуязвимостта, свободата, но за да влезеш в нея необходима е много висока степен на безупречност иначе Орела те изхвърлял отново във външната вселена, във външни светове. За да се, просто за да се учиш. Според толтеките, когато постъпваш лошо, ти се вкореняваш все повече във външната вселена или така наречения свят, светът. Така толтеките разбрали, че безопречността е изход Изход от света и от външната вселена. Ето защо те още повече обикнали безопречността. Разбрали, че тя е наистина много значима. Зато отеките нямало по-голяма радост от, цяло... от цялостното отдаване на пътят към безопречност. Тук само искам да напомня. Значи, Отначало те не се наричали толтеки, защото да носиш това име е много високо. Преди време ви обясних думата Акулюаке, тяхната дума на толтеките за наречени вещите и така нататък. Значи, първо се минава през три степени на човек. Обикновеният човек няма право да носи такова име, дори думата воин. Първо и второ внимание човек само бегло ще кажа просто обичат иллюзиите на живота. Третото внимание човек пак е елементарно, но човек малко започва да се подобрява постъпки и отношения с другите хора. И по този път, той вече може след време, ако е по осърден към себе си и към другите, вече може да бъде прият за войн. Има три степени на война. И трите степени са отдадени на безупречност, на все по-голямо отдаване. Първата степен по-малка степен на безупречност Израствайки те навлизат вече в духовните измерения, а третата степен – война – навлиза в още по-висока степен. И после вече, който надрасне тези степени и постигне постоянна безопречност, навлиза в степените на толтеките. Там също има безопречност, но тя е видоизменена. Там вече има три степени на истината. Преди време обяснявах. Първата степен е отдаване на истината и проучване – Втората степен е все повече сливане с истината, а третата степен е изчезване в истината. Просто истината започва да заживява все по-цялостно и цялостно в толтека. Последващите степени вече са много високи. Така. Това е така в общи линии. Така. Значи за толтеките няма по-голяма радост от цялостното отдаване на пътя към безупречност за техните войни. Защото това означавало да вървиш по своя собствен и вечен път. А това било и дарът на Орела. Просто да разбереш, да осъзнаеш своя собствен и вечен път. Толтеките имали и особено отношение към Непредвидимото. Те осъзнали, че чрез безупречност го привличали на своя страна и стигнали до там, че те го заставили то да работи като техен приятел. Значи, тук вече отпада понятието случайност. То отека, учителя казва, думата случайност няма случайност. Думата случайност е закон от друг свят, скрит свят. Тя се спуска като случайност, но каква случайност е тази, която ти променя целия живот? Но толтеките надрастват и това. Днес толтеките са много тънко скрити от гласът на обществото. И затова обществото не ги вижда, но те бавно проникват и навлизат в света. Все повече и все повече. Толтеките са живяли много дълго време в Атлантида. Става въпрос за стотици, хиляди години упражнения в безопречност, опит и израстване на високо ниво на духовна и божествена цивилизация. Те имали много голяма власт, много голямо изобилие, десетте царе. Тук няма да ги изреждам, но и десетте царе имали огромна власт. Имало и други скрити царе, четирма. Това е друг въпрос. Голяма власт, голямо изобилие, защото поставяли пред властта и богатството безопречността И това траяло хиляди, стотици, хиляди години. Те знаели, че ако се предаде голямо значение на властта и на изобилието, добродетелта и въобще добродетелите загиват. По пътят на безопречността толтеките разбрали, че са космически същества с необикновена съдба и нещо повече. По-напредналите толтеки осъзнали, че те са същества и отвъд Вселената. Отвъд Вселената. За толтеките пътят към безопречността бил отделяне от злото, от застоя и втвърдяването. Те минавали през големи изпитания, но осъзнали, че който се умее да влезе в мрака, излиза с ново знание, с нова мъдрост и с нова обновена вътрешна сила. Ето защо и богомилите са трябвали да минат през складата. За да преодолеят напълно себе си старата си съдба, старите възгледи и да постигнат велико единство. Нови тела на мъдростта. Затова те трябва да минат през огън. Така, за толтеките лошата постъпка е всякога процеп. Откъдето влизали нечистите сили, наречени паразити. Значи най-малката лоша постъпка, помисъл, тя може да е вътрешна, външна, това си е лоша постъпка. Отваряш врата, процеп. И тогава нечистите сили, както те ги наричат паразити, само това чакат, навлизат. И те смятали, че по пътя на безопречността всички процепи се затварят. Тоест, безопречността затваряла процепа. «Щом нещо те мъчи?» Когато се случи нещо да те мъчи, те казвали «Това е процепа, откъдето паразитите са влязли. Щом могат да влязат, значи те ще те мъчат, за да може да се откажеш напълно от лошата постъпка». <към> те казвали, че ако обикнеш твърдо истината, Злото и паразитите ще ли да правят само жестове и гримаси? И външно, и вътрешно. Ще се заканват, че правят някакви жестове, но няма процеп. Няма откъде. Той важи и за другия свят. Ще се опитват във вид на кошмари, на нещо, но няма откъде да влязат. Толтеките имали много тънки поговорки и мъдрости. Ето някои от тях, накратко. Сянката на бързо летящата птица никога не се движи. Няма да ги коментирам, само ги изнасям. Значи сянката на бързо летящата птица никога не се движи. Животът не се отличава от смъртта. защото само духът се движи и за това ние умираме. Ние умираме, ние живеем, но само духът се движи. Само той е нещо повече от животът. Раздвоената игла не може да шие. Тоест, ако вървиш по два пътя, ако имаш две мнения, а... А, ще го обясня накратко ти. Значи, ако мислиш, че има и Бог, и дявол, според Алхалач, ти си на погрешен път. Има само Бог. Няма дявол. Просто няма дявол. Но ако ти си убеден, че има и Бог, и дявол, тогава ще се среща с Дявола. Ти си разцепил Бога. Ти си раздвоил енергията, ти просто вярваш, а Той е другото лице на Бога, другия слуга, който идва да те възпитава, да те учи, защото си повярвал две неща. Така. Значи, раздвоената игла не може да шие. Или, когато вървим в две посоки, не можем да стигнем никога до орела. Толтеките знаели, че във външния свят човекът е заключен в форма, за да се освободи тя чрез безопречността. Иначе формата все повече ще заключва човека. И паразитите все повече ще измъчват човека. И преди ви казах, повече от 8 милиона отеки и отделно много хиляди чрез безупречност и особено специално отношение към истината, а не полуотношение, са напуснали дървото за познанието на доброто и злото. Постигнали са истинската свободната духовната цивилизация. Неуязвимата цивилизация, там където няма смърт. Всички пирамиди са тяхна култура, сред и за това ще говорим и какво означават те като идея. Те са напуснали треизмерния свят, ограничения свят. Те са напуснали стария свят. И те били наречени стари души.